Не на повну силу, по-моєму, втнули. Ви вмієте краще. Не на повну силу. Мабуть, оте, що муляло, не давало спокою, і є отим не на повну силу. Глава шістнадцята Володя давно питав себе. «Що ховається за висловом редактора – є думка. Чия думка? Його редакторська? Чи як він любить показувати вказівним пальцем у стелю «думка згори»?» Мирон Максимович з перших днів відверто виказував довіру до молодого завідуючого відділом партійного життя. Подобалося редакторові у Володі все. Будь-коли він може поїхати в район, Виконувати редакційне доручення І анкета чиста Ніде ніяких заковик Оці гемонські анкети За них перепадає часто керівництво В тому числі й йому підвалюку. Ще до приїзду капусти взяли тертого калача Зі вставними щелепами на прізвище Прибережний В дачі той чоловік був компанійської знав старі пристарі анекдоти і розсипав їх, де тільки ступить. Називали його фамільярно Мішелем, хоч кучеряву голову уже завіяла зимова пороша. Звідки він приїхав, ніхто не знав. А Мішель про себе ніколи не розповідав. Чиє в нього сім'я, теж не віддали, хоча в такому віці належиться мати домашнє кубло. Зате добре знали, Зачинившись у кабінеті, Мішель може написати передову статтю за годину-другу і на будь-яку тему – мистецьку, економічну, агрономічну, літературну, культурну. Стаття не дуже захопить читача, зате в ній все розставлено, як в передовій. Загальнополітична преамбула, огляд з претензією на аналіз справ в області, з питань, скажімо, економіки, дві-три необхідні цитати, Кілька прикладів позитивних, кілька негативних, запозичених з чергової постанови, яких завжди не бракує, і на сам кінець завдання, які треба розв'язувати сьогодні в трудящому області. Інші можуть написати яскравіше, запальніше. Але Семену Семеновичу доведеться півдня утюжити ту статтю. У прибережного ж усе й завжди на місці, хоча стаття й не збентежить читача. Тому підвалюк віддавав перевагу прибережному. Тим паче, коли треба було давати передову в номер, бо є думка підняти в газеті ту чи іншу проблему. Тоді прибережний гасав по редакції, стягуючи підшивки і шукаючи кімнати, де можна зачинитися і настрочити статтю, начинивши її цитатами і фактажем із рідного видання. Кілька разів перепитували редактора в компетентних колах, як пишуть у газеті, звідки взявся журналіст Калюжний. І Мирон Максимович завжди відповідав «Такого журналіста в нас немає». Третього разу уточнили «А прибережний? Прибережний є передовик». І повідали редакторів, звідки приїхав передовик. І додали «Чим менше часу перебуватиме передовик у місті, тим краще для передовика і для підвалюка. Отож, біда з тими анкетами. Відтоді пильно вчитується в кожну букву відповідальний редактор, коли бере когось на роботу. У капусти ж анкета лише розпочинається. Та і не наймав Володимира підвалюк на роботу. Інстанції надіслали. Одружився нормально, тобто вперше, по-людському, покликавши весь колектив на весілля. І хоч було воно скромним, прискромним, ні вишуканих вин, ні музик, ні наїдків особливих на столах, зате була непідробна щирість. І Марина в нього правильна, як мовиться, вірна подруга життя, партизанка, розвідниця, учителька. Отак От міркував Мирон Максимович задивляючись на велечу статуру свого комісара і завідуючого провідним відділом газети. Та анкета анкетою, а життя життям. Власне є думка, в газеті щось не видно досвіду роботи партійних організацій у масах. А це означає, капусті треба зробити висновок. Хіба не чув критичних натяків на бюро під час особистих зустрічей із секретарем обкому партії де ж ваш позитивний досвід масово політичної роботи? Ті натяки стосувалися підвалюка, а найпаче капусти. Буде досвід, твердо сказав Капуста. Адреси об'єкта не дасте? Їдь у будь-який район і шукай, поблажливо всміхнувся Мирон Максимович, і рука з обгризаними нігтями потяглася до рота. Може, до коваля? А що, ідея правильна? Треба під обстрілом тримати певні об'єкти. Нотатки про комуністів червоного прапора були вже давним-давно. Думка схвалена, і капуста зібрався до коваля. Секретаря райкому знайшов у кабінеті.